13. 3. Asta era în toamna dinaintea iernii, după care oamenii, când aveau să îmbătrânească, vor determina epoci de timp și vor data evenimentele: Dogoarea secetoasă a verii, zile de prujol, sub care chiar și frunzele de stejar rugineau și mureau, nopți în timpul cărora stelele, cu locul bine hotărât pe cer, păreau să privească în jos, cu o rece din ochii lor, fără plape, cum se neacă în praf pământul, Încetă în fine și timp de trei săptămâni, din vara indiană, pe pământul ostenit de arșiță, domni bătrâna Alirit, zeița pustiului, tronă încununată în mijlocul morții, răspândită oficial pe fața invincibilului ei cu tezan. În aceste zile albastre, somnolente și deșarte, pline de tăcere și de miros de frunze arse și de fum de vreascuri, Ratliff, umblând încoace și încolo, între casa lui și piață, vedea cele două mâini mici, sinistre și imobile, strângând fără putere gratile ferestrei închisorii de la o înălțime mult mai mare decât cea la care ar fi ajuns un copil. Iar după mesele privea la cei trei vizitatori, nevasta lui și cei doi copii, intrând sau ieșind de la închisoare în vizita lor de fiecare zi. În prima zi, ziua în care o adusese la el acasă, ea stăruise să ajute la treburile casei, la orice i sora lui, l-a măturat, l-a spălat vasele, l-a tăiat lene pentru foc, treburi pe care până atunci ele făcuseră nepoatele și nepoții lui și în paranteză fie spus, făcând astfel își asigura juvenilul lor dispreț, nesocotind în aparență virtutea mută și ultragiată a sorii sale. Femeia era voinică, dar nu grasă, dar realmente zveltă, cum își dădu ratlif seama în cele din urmă, într-un fel de sever sentiment, nu de milă, ci mai curând de neliniște. Desculsă de obicei, cu clăia nepieptănată de păr oxigenat, care de mult începuse să se negrească la loc pe la rădăcină, cu fața rece pe care mai rămăsese ceva dintr-o frumusețe dură nu de tot pierdută, deși putea să fi fost numai o încredere în sine înrădăcinată și inextirpabilă, sau poate pur și simplu forță, pentru că deținutul refuzase nu numai eliberarea pe cauțiune, dacă ar fi putut-o depune, dar chiar și avocatul. Stătuse între doi polițiști, mărunt, cu fața ca o mască a ce ceoplită în lemn, sleit și slab ca un schelet aproape, în fața procurorului și-ar fi putut foarte bine nici să nu fi fost de față, ascultând și poate nici măcar auzind punerea sub acuzare, și apoi la un semn al unuia dintre polițiști, întorcându-se spre închisoare, spre celulă. Așa că dosarul fost scos de pe rol pentru simpla caducitate a materialului probant, necesar arderii oficiale pe rug, parcă ar fi fost o piesă distribuită numai pe jumătate și amânată, sărindu-se peste sesiunea din octombrie a curții până în cea de primăvară în mai. Și poate că în trei după mese pe săptămână, Ratliff își privea musafirii, copiii îmbrăcați în haine vechi de ale nepoților și nepoatelor sale, intrând toți trei la închisoare și se gândea cum vor fi stânt toți patru în celula stâmpă cu țin acreozot, la vechi urme de excreții omenești, sudoare, urină, vomitări provocate de toate vechile spaime, teroare, neputință, nădejde. Îl așteaptă pe Frems Nops, gândea, pe flem Nops. Apoi veni iarna, frigul. Între timp, femeia găsise de lucru. Își dăduse tot atât de bine seama ca și ea că vechea stare de lucruri n-ar fi putut dura pentru că, într-un fel, era casa sorei lui, chiar dacă numai pe temeiul unui vot majoritar. Așa că nu numai că nu fusese surprins, ci avusese chiar un sentiment de ușurare când ea venise și îi spusese că are de gând să se mute. Apoi, îndată ce îi spusese că are de gând să plece, se petrecu un el ceva. Își spuse că cei doi copii. Chestia cu slujba în regulă," zise el, e foarte bine, dar nu ai nevoie să te muți. Dacă te muți, o să trebuiască să plătești casă și masă. Și acum trebuie să faci economii. Ai să ai nevoie de bani." Da," zise ea dur, o să am nevoie de bani." El tot mai crede că se opri," zise. L ai aflat cumva când se întoarce flim sau nu?" Ea nu răspunse, nici nu s-a aștepta să-i răspundă. O să trebuiască să strângi cât poți de mult," zise, așa că rămâi aici." dă un dolar pe săptămână pentru masa copiilor, dacă crezi că ai să te simți mai bine așa. Eu zic ca un copil nu se să mănânce mai mult de atât pe săptămână, dar rămâi aici. Așa că rămase. Le lăsase lor o daia lui și el dormea cu nepotul cel mare. i găsise de lucru la o pensiune de pe o stradă lăturalnică, amărâtă, murdară, cu reputație dubioasă, căreia îi zicea voi Hotel. Lucrul ei începea odată cu zorile și se termina uneori după noapte, uneori chiar binișor după noapte. Mătura de deretica, făcea paturile, mai gătea câte ceva, pentru că spălatul vaselor și aprinsul focurilor era treaba portarului negru. Primea 3 dolari pe săptămână și masa. O să facă bătături la picioare de atât alergat, cât îi notea de lungă de la o cameră la alta, pe la toți geambașii și jurații regionali și agenții de asigurări pentru negri, zicea undeștept din tâlg. Dar asta era treaba ei. Radcliffe nu știa nimic despre toate astea și se-s și mai puțin și spre meritul lui nici nu credea, așa că acum nu mai vedea deloc decât după mesele de duminică când copiii cu paltoane noi cumpărate de el și ea, cu paltonul lui vechi, pe care stăruise să îl plătească cu 50 de cenți, intrau pe partea închisorii sau poate ieșau. Atunci de-abia a dat prin minte că nu văzuse pe nimeni din neamurile lui, pe bătrânul, eh, sau pe învățător, sau pe fierar, sau pe vânzătorul al nou să se ducă la el. Și dacă s-ar fi știut tot ce era de știut în afacerea asta, gândi, atunci, în orice caz, mai e unul care ar trebui să stea și el în celula aia. Sau un alta la fel, pentru că nu poți, spânzura un om de două ori. Armițând chiar firește că un snops poate executa o pedeapsă cu moartea pentru un alt snops. De ziua mulțumirilor din noiembrie a nins și cu toate că n-a ținut decât două zile, la începutul lui decembrie s-a lăsat un fric de crăpau pietrele și pământul a înghețat bocna, așa că după o săptămână, se ridica din el praf adevărat. Fumul se albea până a nu ieși din coș și nici nu se putea ridica. Luând aceeași culoare cu cerul cețos, pe care toată ziulica, soarele stătea palit ca un biscuit necopt și tot atât de rece. Acum n-au nevoie nici măcar să nu vină să-l vadă, îl zicea Radcliffe. Să facă un om peste 20 de mile de la mășia franțuzului, numai ca act de pietate. Nici chiar un snops, n-avea nevoie de scuză. Acum era un geam între și mâini. Nu se mai vedeau, chiar dacă s-ar fi o cineva în drum, în fața închisorii să se uite la ele. Din potrivă, Ratniff trecea repede, zgribulit în palton, ținându-și pe rând urechile cu mâinile în mănuși cu respirația răsucinduise în jurul nasului învinețit și cu ochii lăcrimând, prin pieța goală prin care poate trecea o căruță de la țară, cu cei din ea înfășurați în pături, cu un felinara aprins între ei pe scaun, în timp ce ferestrele înghețate ale păvăriilor păreau să se zguiască la ei fără să piceapă, nici să regrete nimic, ca niște fețe de bătrângi cu cataractă. Crăciunul trecut sub același cer de culoarea sării, fără să se mai măcar fața pământului ca de fier, dar în ianuarie s-a pornit un vânt de nord-vest care a curățat cerul. Soarele făcea umbre pe pământul înghețat și vreo trei zile, către amiază, unele petice se topeau pe vreo 2-3 cm adâncime, se întindeau ca niște pete de unt sau de un soare și către prânz oamenii răsăreau. Ca șoarecii sau ca gândacii, îl zicea Ratif, uluit și parcă pipăin, soarele sau peticele de pământ din nou male, le ca dintr-o vreme aproape uitată și în care pașii puteau lăsa iarăși urme. Nu mai îngheață la noapte, îl ziceau unul altuia. Să adună norii dinspre sud-vest, aduc praia, o să gănească gerul și o să fie iar frumos. Printr-o zi plouă, vântul bătea contra cronometrului spre răsărit. Iar vine vânt de nord-vest și iar o să înghețe. Dar tot mai bine decât zăpadă, își ziceau unul altuia, cu toate că ploaia începuse să se schimbe la popiță și către seara ajunsese zăpadă, mingând două zile în șir, topindu-se în zluată de cum pădea, până ce îngheță și zloata și în cele din urmă, și zăpada continuă să cadă. Dar până la urmă se opri și ea și se lăsă un geluscat fără vânt, fără măcar o babă de soare înghețat care să prezideze un pământ mort ambalat în gheață. În ianuarie și apoi în februarie nicio mișcare pe nicăieri afară de fumul care se lăsa jos și de rarii trecători, strecurându-se spre centrul orașului sau spre casă, incapabil să meargă pe trotuar, ținând mijlocul străzii pe unde niciun cal n-ar fi putut pune piciorul și nu se auzea niciun sunet, afară de altopoarelor tăind lemne și de fluieratul solitar al trenurilor zilnice și lui Ratniff îi se părea că le și vede, fără dimensiuni și fără călători, împăunate cu o coamă de abur, gonind fără scop prin solitudinea albă și rigidă. Acasă, în după mesele de duminică, șezând a plecat lângă sobă, auzea femeia venind după prânz să ia copiii să le pună paltoanele noi peste hainuțele rămase mici, cu care, indiferent de frigul de afară, trebuiau să meargă la școala duminicală. Soră să ținea mult, cu nepotul și nepoatele care îi ignorau, și se gândea la ei patru șezând, tot înfofoliți în partoane, în jurul sobei mici de tablă, bună de nimic, care nu încălza celula, ci cel mult scotea din pereți ca niște lacrimi sudarea veche a vechilor spaime și desperări pe care le-a Mai târziu se întorceau, ea nu rămânea niciodată la cină, dar odată pe lună îi aducea cei 8 dolari economisiți din salariul ei de 12 și alte monede și banknote, odată adusese încă 9 dolari, despre care nu o întreba niciodată cum de făcuse rost. Era bancherul ei, Sora sa poate știa, poate nu, dar probabil că știa, suma creștea. Dar o să țină încă multe săptămâni, zicea ea. Femeia nu spunea nimic. Poate că ar răspunde după ce îi scrie, adăugă el. La urma urmei, sângele apă nu se face. Gerul nu putea să țină veșnicie. La nouă martie a dar zăpada asta s-a topit fără să înghețe. Așa că oamenii au putut să înceapă din nou să umble încoace și încolo și într-o sâmbătă intră în restaurantul în care era pe jumătate proprietar și-l văzut pe book white, așezat din nou în fața unei farfurii pline cu fel de fel de mâncăruri, din care o bună parte erau o. Nu se văzuseră de aproape șase luni. Nu schimbară niciun fel de salut între ei. S-a întors iar la ea acasă," zise Wright săptămâna trecută. Umblă cam repede," făcura Cliff. Acum cinci minute am văzut-o golind o găleată de genunchi la Savoy Hotel, la ușa din dos. Vorbesc de altă," zise Bookwright cu gura plină. De nevasta lui Frem. S-a dus Uil cu trăsura la Motzville și i-a adus săptămâna trecută. I-a nu pe Flem, și pe copil. Va să zic că s-a auzise, gândi Ratliff. Cineva apucase să-i scrie. Zise și pe copil, mâi mâi. februarie, ianuarie, decembrie, noiembrie, octombrie, septembrie, august și ceva din martie. Tot nu-i destul de mare ca să amestece tutun după socoteala mea. Nici nu o să amestece că-i fată, făcu Bucruite. Așa că o bucată de vreme nu știu ce să facă, cu toate că nu i-a trebuit mult ca să se hotărască. Mai bine acum, își zise, chiar dacă i-a sperat fără să-și dea seama. A doua zi după masă aștepta acasă până ce veni să ia copiii. S-a întors nevastă sa, zise. O clipă numai una i-a nemișcată. Nu te așteptai la altceva, nu-i așa? Nu, zise ea. Apoi iarna a trecut în sfârșit. Se sfârșit cum începuse, cu plaie. Nu plaie rece, ci cu șiroaie sonore de apă caldă, spărând pământul de tot gerul înghețat, cu o primăvară întârziată călcându-i pe urme apărând dintr-o dată într-un talmeș, balmeș și de fructe și flori și frunze, de pajiști smălțuite și de păduri înflorite și oboarele lungi, felin negre care ieșeau din somnul hibernal, așteptând cuțitul plugului. Școala era închisă când trecut prin fața ei, că începea semănatul și mână mai departe spre prăvălie și își legă atelajul de stâlpul tradițional și urcă între cei șapte sau bărbați care deau pe vine și trândăveau pe galerie, ca și cum nu s-ar fi mișcat de acolo de când îi văzuse ultima oară acum șase luni. Ei, oameni buni, îi zise. Școala s-a închis, după cum văd. Se duc copiii la câmp acum, să vă odihniți și voi bătrânii un pic. E închisă din octombrie, făcut cuic. Învățătorul s-a cărat. Ai o? S-a cărat, ai o? A venit într-o zi nevastă sa, când a ridicat ochii și a văzut-o s-a cărat. A venit într-o zi cine? Nevastă sa, făcut tăl, sau cel puțin așa zicea ea. O muiere voinică, cenușie. nu știe. Flacuri, zise Radlif. Nu-i insurat. N-a stat el aici trei ani, o fi fost mamă să. Nu, nu, zise tăl, era destul de tânără, doar că era toată cenușie, oblișcă și cu un copil de vreo șase luni. Un copil, făcurativ, se uita de la unul la altul, clipind. Ascultă, fă cu el, ce înseamnă toate astea? Cum să fie avunevastă și încă un copil de șase luni? N-a stat el aici trei ani, să fie al dracului, dar nu i-a tăcut gura nici măcar atât cât să aibă timp să-l facă. Wall Street, zice că e a lui, făcută-l. Wall Street, zise Ratniff. Cine-i Wall Street? Băiatul ăla lui Eck. Băiatul ăla de zece ani? Ratniff clipea la tăl acum. Nu-i decât un an sau doi de la panică. Cum să-i fi zis băiatul lui Wall Street? nu știu, zise tăl. Eu zic că e a lui, făcut pui. În orice caz, nu a dat cu ochii de pliș că s-a cărat și nu l-a mai văzut nimeni de atunci. Așa va să zică, făcut ratif. Un copil e o chestie cu pantalon care face când bărba să o Nu mai să aibă loc să pornească. Ceea ce, după cum se arată, I.O. a avut. Chiar avea nevoie de loc, zise Bookwright cu vocea lui aspră repezită. Asta ar putea opri dacă se găsea altul să-l pună pe I.O. jos și să-l țină. Să aibă timp să-l apuce. Era mai mare ca el. Poate că îl mai ține și acum încă, zise Quick. Da, făcută-l. Ea s-a oprit doar ca să cumpere o cutie de sardele și niște biscuiți. Apoi a luat-o în aceeași direcție în care i-a zis cineva că apucase și I.O. El pornise pe jos. Ea și cu copilul au mâncat ardelele întâi. Măi mâi, zise Rattif, snops ăștia, măi mâi. Și nu mai spuse nimic. Priveau niștiți la cabrioleta lui Vanner, apărând, mergând spre casă. Negrul mâna, pe scaunul din spate, și de-a Mrs. Flem snops cu mama ei. Fața frumoasă nici nu se întoarse măcar atunci când cabrioleta a trecut prin dreptul prăbăriei. ei. din profil, calmă, fără memorie, fără curiozitate. Nu avea o față tragică, doar blestemată. Ca Violeta își urmă drumul. E adevărat că el așteaptă acolo în pușcărie să vină Flem să-l scape?" întrebă unul dintre bărbați. E tot în pușcărie," zise Ratliff. Dar așteaptă pe Flem?" zise Cuic. Nu," făcut Ratliff, pentru că Flem nu o să vină până nu se termină cu procesul și cu tot." Atunci apărul la ea pe verandă Mrs. Little John și sună clopotul de masă și ei se ridicară și începură să se împrăștie. Ratcliffe și Buclawitz coborâre împreună treptele. Mofturi, îi zise Buclawitz, nici chiar Flems Mops nu o să lase să-i spânzure un văr de sânge, numai ca să nu scoată ceva bani din buzunar. Eu zic că vrem știe că nu o să ajungă lucrurile atât de departe. Jake Huston a fost împușcat din față și toată lumea știe că nu mergea nicăieri fără pistol la el. Și acolo unde au dat de urmele calului că Santos și-a luat o lagoană, au dat și de pistol, fie pe scăpase din mână, fie pe picase din buzunar când a căzut. Eu zic că flim s-a interesat de toate astea, așa că nu vine până nu se termină de tot. Nu vine el înapoi aici, unde să-i poată sta pe cap nevasta Mink, sau să-l vorbească lumea că-l lasă pe vărul său să zacă în pușcărie. Sunt câteva lucruri pe care nici un Nops nu le-ar face. Nu știu exact care sale dar ceva pe undeva trebuie să fie. Apoi Bucklight plecă și el, de caie de la stâlp și duse căruța în curte la Mrs. Little John și îi deshămă și duse hamurile în graști. Nici pe acolo nu mai fusese din după masa din septembrie și ceva, nu știa ce, îl împinse și îl mișcă, agăță hamurile și trecu pe sub tunelul înalt, întunecat, mirosind amoniac printre staulele goale până la cel din fund și se uită și văzușezând fesele grase femeiești, silueta ștearsă în obscuritate, fața răvășită întorcându-se și uitându-se și o scurtă clipă stinsă și îndată licărind ceva ca o recunoaștere, chiar dacă nu putea fi vorba de amintire în ochii pustiți, și gura băloasă desfăcându-se încet și scoțând un sunet hârit, jalnic, slab. Pe genunchi acoperiți cu salopeta, Ratliff văză o jucărie, o vacă mică de lemn, așa cum primesc copiii de Crăciun. Auzit ciocanul înainte de a fi ajuns la atelier. Ciocanul se opri în cumpănire. Fața măhorâtă, sinceră, sănătoasă, se ridică spre el fără mirare, fără întrebare, aproape fără să-l recunoască. Ce mai face?" zise Ratliff. O să dai jos potcoavele căluților mei imediat după masă și să le pui altele noi?" Am de făcut un drum astă seară. All right," făcu celălalt, Când vrei, adui și imediat." All right," zise Ratif, Ce-ți mai face băiatul?" I-ai schimbat numele, nu-i așa?" Celălalt se uită la el cu ciocanul în mână. Pe Nicovală o bucată de fier înroșit se răcea în cetișor. Wall Street." Ah," făcut celălalt. Nu, domnule, nu l-am schimbat. Nici n-avea nume, ca să zic așa până anul trecut. Îl lăsasem la măsa mare după ce a murit nevastemea mea din tăi, până să mă pot așeza și eu pe undeva. N-aveam decât 16 ani atunci. Ea îi zicea după bunică său, dar nume adevărat n-a avut niciodată. Și pe urmă anul trecut m-am așezat aici și am trimis după el și am zis că e mai bine să aibă un nume lui. Și a citit AIO un jurnal despre asta. Zicea că dacă îl botezăm Old Street, panic, s-ar putea să se îmbogățească ca ăia care au făcut panica din Old Street. Oh, făcut Ratliff, 16 ani. Și un copil nu ți era destru ca să te așezi cât s-au trebuit. Am trei, olstrich și încă doi. Ce? Olstrich și încă trei, zise celălalt. Oh, făcut Ratliff. Celălalt așteptă un moment. Apoi ridică din nou ciocanul. Dar se opri și privi la fierul răcit de pe Nicovală și puse ciocanul jos și se întoase la fale. Va să zic că a trebuit să plătești toții 20 de dolari, zise Ratliff. Celălalt ridică ochii la el. Vala trecută pentru vacă. Da, și încă un sfert de dolar pentru jucăria aia. Tot dumneata ai cumpărat-o? Da, mi-era milă de el. Zicem că dacă o începe vreodată să gândească, cu jucăria aia o să aibă la ce gândi.